او توحید الله موتقدین بتوفيق الله امام طحاویدی رحمه الله تعالی واقع دو کې کتاب لیکله ده موافدو کې اولنۍ عقیده هغه توحید دواری تعالی ذکر کړي توحید دواری تعالی عقیده ولنۍ ذکر کړي او هی د لفظ اجمال له او دا ور پسې چې سره روان دي نو تفصیل له تقریبا دا نمبروار 1 د خبرې ذکر کړي د وتنمبري لګولې دا 80 خبرې شي دي 28 د توحید سره تعلق لري ور پسې نورې چي دي بیا نور کوم راځي توحید صدا پیاو ساده اته وش دا چې کومنه ده توحید سره مطالق ذکر کوي تو اسلامي عقایده کې تا عقایده کې اهم عقیده چې دا راه راقیده توحید ده عقیده رچار توحید ده تعالوا لاح محمد الله صلی الله کی ذکر کړی دي اصلو اصول البر و توحید دا نیکای چه کمی جڑی دی دا غیچاو جڑا چه دا ناغا توحید دی او مدار دا قبول د توعاتو چه دی ناغا توحید دی دا اهم عقیده توحید اهم عقیده اهمیت دا دی پا مختلف طریقو دی یو دا سر بأسة الأنبياء هو التوحيد الأنبياء الكرام ده بأسة رأس شده مع التوحيد ده من رسول من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون دوهم سر إنزال جميع الكتب هو التوحيد ده طولو کتابونو دا نزول راج چه دے اغا توحید دے اغا جا کمدنو توحید دے تولا کتابونو اللہ رب بلزت دیلر علی گلی تعالو الہ بیننا و بینکم اللہ نعبو دا اللہ سر خلق الكائنات ہوا توحید د کائنات د پیدا کې د لوراس چې د مغا توحید دی ما خلقن السماوات والارض وما بينهما الا بالحق د نوره معنی سر خلق الانسان والجن هو التوحید د انسانانو د په ریاله د پیدا کې د لوراس توحید دی فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ او دین زم چې مدار او قبول طاعات هو التوحید توحید نہ یو عمل نہ مدار د قبول طاعات هو التوحید من عمل الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن توحید چه ده ندا اهمه مسئله ورم دویمه خبرم توحید فیتری ده انسان ده توحید مسئله فیتری ده زن خلق ده وی چه توحید ده تواری توحید فیتری ده ده تواری یعنی اول انسانات چی ده واغی طول مشرکانو کلپا یوسو کلپا بلساختو دیر پتا جشم او دیر پتا کلپ اغی توحید کسب کو او توحید معلوم کو توحید کسب کو توحید سکر معلوم کو د توحید فطری ندې توحید اړیده دا خبره غلطه ده حدې خلقو مقصد دا ده چې د یو الله عبادت او په قانون انسان د بارایي د بارایي خواري خارجي دباونو نه متاثر شي د بیا د توحید دارده ده دا فطرت تقاضان ندارد. و یاده یو مولا نسشی مجبورش یاده یو مجاہد ده توری نسشی مجبورش یاده یو مجاہد ده توری نسشی مجبورش یاده یا توحید و منی ده خبره دیر غلط خبره و قرآن کریم ده ارشادات و ده او د انسان د فطرت تماعلومی گید إنسانا أو المواهدين كان الناس أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة فطرة الله التي فطر الناس عليها كل مولود يولد على الفطرة خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين راياتنا مني أو هديثنا مني چه توحید کی پر دینده نو رښتو جہالت راټو جہالت راغې بت پرستی رااله سنم پرستی رااله کاو کا پرستی رااله ملائکه پرستی رااله جن پرستی رااله بیا ور کائنات پرستی رااله ملحدین رال پجاہل کي نور سي وای شو راغې له کائنات وبندگی او او سیستا ای خدای اوائیو دا جا کمدنو جہالت تے دا پا جہالت کے ترقی کدلا و جا سورت علم نلری کدل و دمرا چې جا کمدنو جاہل ترقی کدل تا. جاہل زیادتے دو و شرک تواری دے شرک تواری دے مطالو کلمت خابیتت کاشا جارت خابیتت اجتو من پوک الارض زر پوک الارض مالا من قرار او کلمه توحید چینا مسئلہ توحید تو اصلحا ثابت و فرو را فرو را چې السماء توحید چی گمدنو اصلی لی طوارینا او فیتری توحید ستوحید اللہ تعالی منل او پا ذات او پا صفاتو کی او پا حقوقو کی یو منل دیتا توحید وی چه اللہ اشتے او پا ذات او پا صفاتو کی او پا حقوقو کی یک کی یو دیتانی تنها تیاتقادو آدم الشریکی فی الولوہیۃ و خواصها اعتقاد آدم الشریکی فی الولوہیۃ و خواصها عقیدہ لرل چھ دا اللہ شریک و صداار دشتاولوہیۃ کی او پر خواص و ولوہیۃ کی وجہ اللہ شریک و صداار تہ تو هی معنی ندا چې په کلی ویل چاله یو دې د اعتقاد د کی ندا معلومه شو د زونه مانل د زونه مانل اعتقاد او عدم شری او یا کې بوټن چې یو کاو جزا الله یو حکومت نن الله سره یو ده خو یو منل یو څوک منل یو منل ب ذات او صفات او او په حقو کې ذات صفات او حقوق کې یو په دې طریفه یو د موله دینو د غیژ ګوندنو رات او شو د هغه اصلاح چې هغه وجود به په ایتاله نه ونی او چې تعالی چې د رواغه والحق انه من اجل البديهيات كنوري والسورور داوې د قاضي توجيه تر شدي زه اورېدلې وي چې ان د وحي زمير شاه دراجي چې ان د وحي مل اجل البديهات قاضي وي د الله تراجهي د وجود عالم نوراني دغه قاضي د وحدت الوجود صوفيه نو يو چې الله رب نسب منل لا يسه في الاذهان شيء اذا طاجن نهار الى دليل لا يسه في الاذهان شيء اذا نهار الى دليل بيو بزين کي موجود نوي شي کل رز د بارم ته دلائل وای فرز د بارم ته سوای دلائل وای بزد توحید د بار دومره کافیده چکاله انسان ځان لا شي او د ماحول نکړشي نو د خپل سموني الله به ملی الله به سکهي مانی عالمان دوي او توحید به د دې د شرک نژاديري سیدا نو رد شرک د لپاره قران دلائل وي قران د اسباده توحید د لپاره نووي وکاله داز شي چې لا کا تمه هو د وجنا یو بدی هی مساله کې خفاص شي راشي د دیوځنه په قائم کی تنبيهات ته قائم کی د توحید مطلب الله رب ونزت پر ذات پر فصفاتو او کې منل انل ان الله منل یو ان شاء الله شته دو په زادت کې مياولې په ماجو سوراښو چې ماجو سي دي نه راي دوه دريان خالق الخير او خالق الشر خالق الخير او خالق الشر اهرمانو يزدان په زادت کې الله شریک نشتا يسيا نو دري لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه درہ مشرکین پر صفات مشرکین چل اللہ رب العزت منی او یوی فضاعت کسی کئی منی و کمالات بل چال منی کمالاتو کے تنہان منی چل اللہ رب العزت پقبل و کمالاتو کے نه نرے نور چکمدن و سر پا کمالاتو کسی حسابی شریک حسابی کالبن غیب اللہم منی پیغمبرم منی مختاری کول اللهمنی پرمبارون مانی رازګرګی دا چې کندنو صفاتو کې ځری کانسې ورته کوي کال چې کندل د تعظیم دواج نه دنیوي تعظیم یا دینی تعظیم د چا په چا باندې غالی شي د عالم مختص حق حق د تجریه یا حق د حکومت د پات هغه څنګه نو هغه لا و کیه هغه د تجیدا کوي هغه د حقوق کوي یا دغه حکم د الله د حکم مقابله کوي نه دام شرک ته او الله په حقوق په منل د الوهیت چې گم شې حقوق دې باری کې ملای یومنل و توحید تقسیم پا مختلف و اندازم لے چه پر تاریف زان پو یکو نواغی کی یعو توحید پی الزاد دویم توحید پی الثفات او درم توحید پی الحقوق توحید پی الزاد چه اللہ پا کی یعو دے یعنی دا اللہ پا بل اللہ لشتا توحید پس عبادت چې او شانتی توحید الوهیت چې او د الله رب رزق شریک توحید تیل حقوق یو با توحید تیل اسمائی و صفات یادی چه پا اللہ با الفاظ اطلاق کو چه کم اطلاق سکم در اللہ پزان کڑے وی اللہ رب و رزق پزان کڑے وی دبلو نور و اسماء اطلاق بپی نکو نور و اسماء اطلاق بپی نکو دا چې کمدن و زن خلق ذکر کئی خود دین رج توحید تی صفات تکی گی رج ایچا تکی گی توحید تی صفات تکی گی تا دی و جنا منگ دری ذکر کل دار تاریف تو وضاحت دبارو چه دا سی تقسیمی کرده دو امزن ی عالمان دا توحید تقسیم کئی قسمانو تا یا توحید پی ربوبیت وی آو دوین توحید پی للوحیت وی دا توحید پی ربوبیت دای دلیل لے آو توحید پی للوحیت دای یعنی دا کائنات پیدا کاؤنکے دا کائنات چلاؤنکے پا کائنات کی تصورب کاؤنکے صرف او صرف یکی آواز سوکتے اللہ دے و دلیل شو او دعوائی دا لا الہ الا اللہ دا ربوبیت قرآن دلیل کردے فلوحیت باندے تک دا لکا ان ربکم اللہ الَّذی خلق السماوات والأرض فی ستت ایام ثم مستوى عالا العرش بدبر الامر ما من شفیعن اللہ من بعد اذنهی زالکم اللہ ربکم فابدو لا فابدو علوہیت اندار دلیل کی قبوبیت دلیل کی شای اللہ رب العزت رب دے واللہ الہم نے علوہیت کی یو معبودیت ہو شیبادت حق دال لارے او یو حاکمیت شه حاکمیت حق ده چاره ده الله دی زګه الا د معبود په مانو مراضي شه رچا چې ګنده نو عظیم د خدای توپ کیږي د الوهیت تعظیم د شاته عقیده د علم او د تصرف وي څه درځوي چې کمه حستای تعالی غیب وای او متصرفي وای اغه غوړې او تعظیم کین او عبادت وی نو تعظیم د چاچکیږي او هغه ته الهه وای اغه خدایي تعظیم ته عبادت وای خدایي تعظیم د څه عبادت وای لا اله الا الله دا کلمه توحید دا پر نشته راه ماغو بيدال الله راه الهه که مطلق ته وای مطلق مطلقه و توحید بل حاکمیت ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ا یعنی الحکم الا, إلا لله حاکم څوک دی الله غو حاکمیت داوا امر الا تعبدوا الا ا چې حاکم غره نو غی حاکم یو دا حکم کړه دی چې امر الا تعبدوا الا ا چې باد سپشرب داوی الله پر جو معنا راکاو یو پر معنا ربوبی اله معبود پر معنا ادم پر حاکم نو توحید فی الحاکمیت او توحید تر معبودیت دارالپچا کی توحید فی توحید فی اللوهیت دلاله راځوي توحید پیل حبادت او توحید پیل حکم صحیح دا دیکی دا اکثر دارا بو عالمان اید دا دو زکر بس توحید پیل ربوبیت ودا دعو کی دا دلیل کی او توحید پیل روحیت تکنن دعو لسکی دعو کی نو دعو لا الہ الا اللہ لکا یا یوہن ناسو دا دعو دا او ربکم الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ دَا رُبُوبِيَتِ سُشُو دا ربوبیتِ سُشُو دا لیل شو دا دو کس ماغی واس روڑی توحید پی الولوحیت او توحید پی الربوبیت شاول اللہ رحمه اللہ تعالی دا توحید دا رجات ذکر کئی سلور سلور دا رجات دا توحید ذکر کئی يَوْدُ التَّوْحِيدِ فِي الْخَالِقِيَّةِ دَرَمْدِ تَوْحِيدِ فِي التَّدْبِيرِ وَالتَّصَرُّفِ أَوْصَالُورَمْدِ تَوْحِيدِ فِي دا اللہ رب العزت بل بالموجود و نشت اللہ موجود حقیقی دے دیکھم اس زنو چی وجود حاصل کردے دے نو دا اغن ایسا کردے حاصل کردے دے نور وجود آریزی دے او دا اللہ وجود سردے اصلی حقیقی ورسوی ویم توحیب تیل خالقیت خالق پیدا کرونکی پٹورو کائناتو که صرف سوکتے ہیں تولی زرری زرری پیدا کونکے سوکتے درین دے توحید پیل تدبیری و یعنی دے کائنات چلو انکے پدی زرری پویا پہارا زررت چشے پویا او دہر زرری اختیار اختیارمن او داغی چلو انکے سوکتے اللہ رے توحید تی تدبیری و تصرف دادری دلیل شی دادری سی شی دلیل شی او دا یوائی داوائی شی داوشی چې توحید پیلوه هیأت لاندې توحید تل کائنات توحید تل تکوین دا دلیل کیو توحید تل تشریح داوشی د دې کائنات تشلوونکو پیدا کولو کے صرف څوک دی الله دې رضا تکوین نه اصل تکوین اور تشریح چیرې عبادت پر هغه به حکم ماداغه منل لیکيږي پدې داوشی اڅزې شي داوا دا دری مرتبه دلینه ادا رشتانه توحید دلوحیت صدا دا ودا تکوین چه داغی کارون نسبت اللہ تا دیرک کیگی اور تشریح چه دیرک اللہ تا نکھیگی امور تشریحی چاہتا ہوئی چه اللہ تا دیرک نسبتو باران سوکو رئی عزت سوکو رئی ذلت سوکو رئی دا تکوینی امور گی ذکر دیرک کی نسبت چاہتا که مو سوک چې ہوئی چا اللہ کئیو روجہ سوک د باندار لبی در ایک اللہ تا نسبت ہو نکی گی دا امور تشریعی توحید پی تشریع دا د دا اور توحید پی تکوین دا سچر دلیل لے نیو سو خبری شو ہو ختم شنو باقی بات آئندہ بلاقات